Това, което има значение е информацията, а не това, което вие или някой си мисли за нея. Този цитат от обитата в Русия журналистка Анна Политковская посрещаше пред Printworks, мястото където се провеждаше конференцията, участниците от над 120 държави, външни министри, правителствени представители, над 1500 журналисти, активисти и експерти от академиите, събрани в Лондон по инициатива на Великобритания и Канада за пръв път в подобен формат. В търсене на нови механизми за сигнализирана и реакция при погазване на свободата на медиите. Последната по време е глобална инициатива на Джерми Хънт, тогава все още външен министр на Великобритания, и на канадската външна министърка Кристия Фриланд, които представиха глобалното споразумение за свободата на медиите, което обвързва подписалите го държави, да говорят открито и да предприемат действия заедно. Днес изпращаме звучното послание, че свободата на медиите не е само ценност на Запада, а е универсална ценност. Свободните медии предпазват обществата от злоупотребата с власт. Най-силната предпазна мярка срещу тъмната страна на властта са отчетността и контролът. Примерът е ясен. От 10 най-прозрачни страни в света, 7 са и на първите позиции по свобода на медиите. А ако погледнем от към дъното на класацията на прозрачност без граници, виждаме, че най-тежко корумпираните страни са тези, които са най-непрозрачни и където медиите са в лоша форма и под контрол. Обединеното кралство, заедно с нашите партньори Канада, решихме, че трябва да действаме, защото свободата на медиите е тази тънка линия, която отличава отворените от затворените общества. Според джерми Хънт, страните, които заглушават критичните журналистически гласове и свободата на медиите, трябва да бъдат принудени да плащат дипломатическа цена. Добро утро на всички. Аз съм Кристия Фриланд, външният министр на Канада и съм също така вашият автор и домакин на тази конференция. Външната министрка на Канада обърна внимание на един факт, който правителствата имат склонност да забравят, че медиите не са, за да венцеславят политиците, а да ги държат потокол. Моето първо работно място беше като журналист в началото на 90-те години. В тогава все още Съветският съюз, който престана да съществува, да видя отвътре как един грандиозен тоталитарен режим се срутва, дълбоко формира моето мислене за демокрацията и за нуждата от смели журналисти. Журналистите държат под око правителствата и ги задължават да са отговорни и отчетни. Това може да не ни харесва, особено когато срещаме критицизъм за работата, която ние сами ценим, но това е абсолютно необходимо за демокрацията. Демокрацията не е само за изборите и само за политиците. Става дума за много по-широка мрежа от институции, включително живото и шумното гражданско общество и свободните и независими медии. Затова журналистите трябва да могат да отразяват фактите свободно, да защитават, показват и търсят истината без страх от отмъщение, репресия, насилие или затвор. Очаква се списъкът на правителствата, участващи в глобалната коалиция, да бъде обявен на Общото събрание на ООН през септември. А в Лондон се обяви учредяването на нов глобален фонд за защита на медиите, правна подкрепа и обучение за журналисти, които отразяват конфликти и опасни зони. Фондът ще се администрира от ЮНЕСКО и в него влизат 3 милиона паунда от Великобритания и 1 милион канадски долара от Канада. Очаква се за следващите 5 години Великобритания да отдели 18 милиона паунда за подобряване на медийната свобода в световен план. А защото? Добрият журналист трябва да има дебела кожа и добър адвокат по думите на Лорд Тони Хол, директор на BBC. Освен новия глобален фонд за защита на медиите на конференцията в Лондон, бе обявен новосъздадения независим панел от правни експерти, които ще предлагат инициативи на правителствата за да ги подпомагат в предотвратяването и справянето с ефектите от злоупотреби срещу журналисти. Начало е бившият председател на Върховния съд на Великобритания Лорд Нюбергер, а негова заместничка е водещата правозащитна адвокатка амал Клуни. Според Амал Клуни, свободата на медиите е в опадък навсякъде. Журналистите са подложени на натиск не само когато отразяват военни конфликти, но и когато разследват корупция и престъпност, включително и в някои развити демокрации, каза Клуни. Днес само един от 10 души живее в общество със свободни медии и страната на Джеймс Мадисън, бащата на Американската конституция, е оглавена от човек, който охулва медиите, а това дава сигнал за натиск и злоупотреби с честните журналисти по цял свят. Организаторите на конференцията, чието продължение ще се проведе в Канада през 2020, я определиха като успех, но събитието не премина без противоречия. Великобритания отказа да акредитира две руски медии – «Арти» и «Спутник», с аргумента, че са проводник на пропагандата на Кремл. Гласове от публиката, но и на участници изразиха притеснение, че ангажиментите са само на хартия и служат за измиване на ръцете и съвестта на правителства, които системно нарушават свободата на медиите. Специалният пратеник за свободата на медиите Амал Клуни не се оплаши да засегне от трибуната чувствителната за Лондон тема, свързана с ареста на създателя на Wikileaks Джулиана Санш, и поисканата му екстрадиция от Съединените щати. Обвинението срещу Джулиан Санш алармира журналистите по света. Защото, както каза главният редактор на Washington Post, криминализира практики в журналистиката, които дълго време са служили на обществения интерес. С наличието на правителства, които репресират журналистите заради техния критицизъм и упражняват тормоз на техните издатели, както и на правителства, които ограничават онлайн активността на своите критици, виждаме все по-малко острови на свободата на словото по света, където журналистите не са следени, унижавани, заплашвани, турмозини и водени до автоцензура. Още преди конференцията 33 организации призоваха моментално да бъдат освободени задържаните журналисти по света и да се прекрати безнаказаността, на която се радват убийците на журналисти, както и свободният достъп до интернет да бъде признат за основно човешко право. Специалният докладчик на ОНЕ за извънсъдебните екзекуции, Агнес Каламарт, предложи създаването на механизъм за разследване на посегателства и натиск срещу журналисти, за да не зависи достъпът до справедливост от компрометирани съдебни институции на национално ниво. И отново към звездното присъствие на конференцията, защото Амал Клуни е звезда не само под прожекторите на Холивуд като съпруга на американски актьор Джордж Клуни, но и напълно самостойно блести като адвокат в иначе все по-тъмния и огрижен небосклон на човешките права. Наистина съм благодарна на Британското и канадското правителство за подкрепата ми като адвокат през годините, представлява журналисти, арестувани по напълно изфабрикувани обвинения. За мен е чест да бъда поканена да допренеса за тази амбициозна и важна кампания, да защитаваме журналистите и свободата и независимостта на медиите днес. Дойдох, за да кажа, че подкрепям кампанията на Великобритания и Канада за свободата на медиите и научих от вас, че вие пък искате малко свобода от това да отразявате единствено и само Брекзит, така че подкрепям и такава една кампания. Така с намигване, правозащитната адвокатка Мал Клуни, която стана и специален пратеник за свободата на медиите в новата глобална кампания, адресира и темата, която от 2016 насам убедително измества и буквално помита всички останали теми на острова, но и не само там Брекзит. За преди всички Ирина Недева.